Oktarako helduen Euskara Maila neortu eta baiestatzeko azterketa behiak plantan ez derriko dira, bebat asia da, eta orten, bebi mailako egiaztatzea giria proposatu nahi du EEPek, Azterketak egoaldeko dispozitsiboa noin dira, baina Eusko Diagularitzaren laguntza ez da hortan mugatzen mirendobaran hizkuntza politikoaren xailburu ordea. E, Igu moduan Euskaldunze, helduen Euskaldunze alfabetatzean ipa araldean ematen ari diren pausoak oso oso garrantzitzuak dira. Zihurta baliokidetza baliokidetzat, berberrezkoa da, hemen alegin egiten duten ikasle eta heldu guztientzako, haizi e, e, elkartukatzen ditugun programak ere oso garrantzitzuak dira, eta eranskin honetan aurten ba, edabidentzako ere diru laguntzak, ez da? Euskara den e, sustapenerako edabideak e, ezinbestekoak dira. E, hemen garrantzitzuan da, elkarrekin ez, e, adostu dugun hau. azken aldian gainera Harremanak monogerota e, bueno, sakonagoak dira, ba, e, mila proiektu partekatzen ditugulako. Kooperaziofondoan hirurehun talarogei mila euro proiekzu dealdia i zuzenduko dira, hizkuntza politikaren alde egingo dutenentzat.